Hej och välkommen till Filmsnack med mig Kristoffer, Sebastian och Linus. Avsnitt två. Ja! Mm. Gått hela två veckor sedan, sedan, vi, sedan vi såg sist. Så, så är det. Och vi har lagt sommaren bakom oss och blickar bara framåt mot hösten. Ja, så därför tänkte vi att vi kollar på lite gamla filmer. Och ja. blickar fram mot hösten? Ja, Det ja. är jättedeppigt väder. Ja, det är det ju. Men... Det filmväder. Jaha! Men, precis, okay. det är filmväder. Det, det aspektet. Det börjar närma sig i oktober. Vi sitter och myser och kollar på kanske lite skräckisar och lite annat. Se fram emot är det där nu. Mm. Det du och jag då, eller? Ja, ja, ja, ja bra. bra. Jag, jag ligger under soffan och tittar Nej. upp. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men, men det var en liten inledning på vad, veckans. poddavsnitt ska handla om ja, äh, lite skräckisar lite skräckisar och lite action och lite hjärtevärmande lite, lite reptiler ja precis, det, det kommer det bli mm. men ja. vi börjar väl med att eh, snacka lite om en film som kom ut 2015 vill jag säga <laughs> kanske jag inte har rätt i, det kan ha kommit 2014 nu när jag tänker efter En australiensisk film eh, eh, som heter The Babadook. Ja. Oh. Som du har tvingat mig att se Ja, du har tvingat <laughs> ja. Det hade inte blivit så bra avsnitt om jag inte hade sett den Nej, Nej men vi har starkt uppmuntrat dig Ja, med <laughs> <På, laughs> våld På goda båg. liksom no, ja. precis. Eh, Filmen är, är regisserad av Jennifer Kent eh, Väldigt bra Är det inte hon som har skrivit filmen också? Ja, hon har skrivit filmen jo, också Allting börjar ju som en liten kortfilm egentligen ja. det, Alltså den här filmen existerar ju som en kortfilm Och sen så kickstartar hon det Och sen blev det en enligt mig väldigt bra skräckfilm men det är väldigt många som inte håller med mig om det. Men de är konstiga. Det tycker jag. Ja kanske inte riktigt håller med dig. Bra film absolut bra skräckfilm. Nej. Det är ju, det är ju så att man, man, man får inte gå in och titta på den här filmen som en, en creature feature. Alltså det handlar ju inte om monstret i sig utan det som är läskigt med filmen är det psykologiska i den. Mm. Men om vi ska ta lite min skräckfilms bakgrund då. Vi pratar ja. om Paranormal Activity innan och det är väl det och Scream som är mina skräckfilmsreferenser mm. okay. Egentligen. Men Scream är ju en bra skräckfilm. Ja, mm. men det kanske inte var så himla utförligt här i <laughs> den bakgrund. Nej, men det är den bakgrunden jag har typ, jag. Jag är inte så mycket för sånt, jag har inte hittat bra skräckfilmer men det gissar jag att jag kommer att göra nu. Det kommer du definitivt få göra. I och med det här poddprojektet. Ja, du, du till exempel, Linus, hade ju gjort en återblick till att titta på Poltergeist. Ja. Eh, och den är ju, det var en bra beslut. Ja, absolut, verkligen. Eh, funderade du på att titta på, på den nya Poltergeist-filmen eh, och sen så... insåg jag att, varför ska jag göra det när originalet är perfekt? Nej, exakt. Eh. Lite så. Så att det är ju en film, till exempel, som är en skräckfilm som alla borde se. Ja, då får jag kolla på den, tror jag. Ja, definitivt. Men vad, vad har du för bakgrund i skräckfilmer då? Eh, min, bakgr i min bakgrund i skräckfilmer var att jag blev livrädd och drömde mardrömmar i flera veckor efter att jag såg en liten del av Uh, Nightmare on Elm Street <laughs> uh, när jag var kanske såhär 3-4 år. Ja, det, det är där man ska börja. Ja, jag tycker det. Uh, sedan så har det, detta då uh, blivit en, som många gånger är med skräckfilmer, uh, en liksom fascinerande Hartkärlek. Ja, precis. Hartkärlek till, till att bli rädd och uh, drömma hemska ett tag mm. och sedan uh, gå tillbaka och titta på någon ny skräckfilm som skrämmer en. <laughs> eh, favoriter är mm. ju inte kanske just de här eh, gamla, eh, alltså nästan sp Splatterfilmerna som, ja. är, med alltså, i, med, som sagt eh, Freddy Krueger, eh, Nightmare on Elm Street. In, inte nånsin från länge. Inte Fredrik den trettionde. Så är väl inte några jättefavoriter heller egentligen, men men de är bra. Ja. Eh, Dom som Men, då är då så så kryper som, under huden idag. Precis, precis Lammen tystnar ja. Är väl en definitiv favorit eh, Inte Hannibal <laughs> Jag såg <laughs> den på bio yes. Jag kommer ihåg noll Det var ju bra ja. Det enda som är väl lite sådär Är väl de här ängelmotiven liksom. Men det gör han ju redan i Röder ja. eh, Ake Eller... Nej, jag tänkte på e Hannibal, han i Hannibal i buren där, där ja, just, just, han tar just, just, sig ja. loss därifrån ja. Nej, inte i e Hannibal, äh, i labben tysta menar jag ja. tar hans ljud därifrån äh, i vilket fall som helst äh, det är väl helt klart äh, en, en favorit sedan äh, är ju faktiskt Babadook har ju blivit en ny favorit för mig här det är nog en film som jag kommer kolla på många gånger många gånger <laughs> Ja uh, Men nu, när jag tänker efter lite jag har sett så gott som alla Hitchcock-filmer Där är det, ju, ja. det är ju riktigt, är bra. riktigt bra skräckfilmer ja. också. Eh, Hitchcock var ju en mästare på, på suspense. Alltså ja, att du ska förvänta dig någonting. Det kommer, det kommer, det kommer. Och sedan så får du till slut den här payoffen. Men kanske inte riktigt så som du hade förväntat dig. Nej, exakt. Eh, rear Window är ju ett fantastiskt eh, exempel på det. Är det. Fönstret för gården på svenska. Va? Precis. Fönstret ja. gården på ja, svenska. Det, det är nog min absoluta favorit. Jag har nog sett den Fyra fem gånger. De ja, gjorde okej. ju en, en knockoff-version av denna för ett tag sen med Shaila. Fönstret Shai La... ut från gården. Ja, precis. De såg inte så mycket. <laughs> så den Ja, det är eh, folk som går förbi gatan. Typ. Ja, precis. Eh, nej, men med Shaila Buff som heter typ nånting. Okej, okay, den, den är inte särskilt känd helt enkelt. Eller? Ja, den var... Jag känner inte igen han... vad du pratar om alls. Det, detta var ju typ en av Shia första ro större roller som han fick. Det, var, det är ju en huvudroll. I en innan här... Indiana Jones? Ja, eller? ja, innan... Då det ingen aning. Eh, innan, det, eh, innan han bestämde sig för, sig för att eh, göra det, så att säga. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Eh, vad fan heter den? Ingen aning. Nej, eh, Nej. Eh, vi, vi lämnar typ, det, det, ja, det. Det är någon... Det är någon variant av Suburbia i alla fall. Okay, ja. mm, men, Disturbia men du, heter den. Disturbia. Linus, vad var du för skräckfilmsbakgrund? bakgrund? Ja, väldigt samma som uh, Koffa du, du känns ju som en människa som gillar hemska filmer. Nej, nej. men jag uppskattar dem. Men uh, min uh, introduktion var väl när jag var ungefär sex år och sov över uh, uh, hos uh, i farfars uh, gamla husvagn med hans fru. och Det var typ tolv på natten och de stensov och jag besände mig för att sätta på The Shining, eh, tv-serien då. Jaha. Och eh, då var det ju den jättefina scenen eh, när de hittar tjejen i bakhavet. Ah. Och eh, sen såg inte jag så mycket under resten av min tid med farfar. Nej, <laughs> klassiker, eh, det är också The Shining. Ja. Eh, kan man ju nämna lite snabbt då att eh, Kubrick är ju en av mina favoritregissörer. Eh, ehm. Och det var ju inte tv-serien här utan, utan filmen The Shining ja, med, med Jack Nicholson. Eh, eh, den och, och, och Space Odyssey, även fast väldigt många inte tycker om att titta på den för att den är alldeles för lång och flubbar. Ja, <laughs> men jag, jag började med The Shining och sen var det väl ungefär samma, samma typ av film som jag började tycka om i senare år. Liksom. Så inte mycket, inte mycket slafsiga splattergrejer i filmen med ingenting, men eh, så som keepern i Huden det kan är ringa ju en senare film som tycker jag tycker väldigt mycket om. Eh, och sen tonen i eh, i eh, Herzog's Nosferatu till exempel. Är väldigt eh, tycker jag väldigt mycket om. Mm. Eh, så så här långsamma och brooding och mm. den, den är ju jättebra fram till typ slutet när de här typ levande feberdrömmarna börjar dyka upp helt på random bara för att Ja, exakt. Det, lite, det, det känns ja. liksom verkligen bara så att man, ah, men nu ska vi göra det här för att, varför då? Nej, jag är excentrisk. No. därför ska <laughs> jag <laughs> Ja, det är så. Men det är, det är de jag tycker om mest helt enkelt. Mm. Eh, och jag kan säga, eh, Guler Modell Toros filmer, det tycker jag väldigt mycket om. Ja, jag med. <laughs> eh, alltså då hans Barnhemme till exempel, eh, är bra. Eh, Barnhemmet tycker du att den är bra? Det, ja. är det, det är nog min, den största besvikelsen av hans film, eller inte besvikelsen så men det, det är nog den jag tycker minst om av, av alltså jag tycker barnet ser jag ju som en slags spirituell eh, reboot av The Devils Backbone jag tänkte precis säga det att den känns väldigt Vilket, mycket som ja, The Devils Backbone The ja, Devils Backbone är ju mycket mycket bättre Ja. men jag ser dem nästan som likadana filmer. Jag tycker, alltså, en av mina favoriter av hans filmer är, är Kronos faktiskt, ja. inte så känd eftersom den är på spanska ja. och så. Men jag tycker att den, är, den här, det här förhållandet mellan morfar och den här dottern eller dotterdottern då, eller mm. det är dotterdotter. Dotter, ja, någonting sånt. Ja, sånt i den stilen. Det var inte Gara som såg den. Direkt. Nej precis. Men jag tycker att den, den, den, den, han får den relationen väldigt fin. Ah ja, ok. Ja. Men åter till Babadook. Ja. ja, där har vi bakgrunden i alla fall in. Så att ja. Vi hamnade vid Babadook helt enkelt. Ja. Kanske eh. ganska logiskt för oss två kanske, i och med att Babadook mm. är den typen av skräck eller rysare vi tycker om. Precis. Och eh, Sebbe fick vi helt enkelt bara hänga på. Ja, jag, jag gav ju er en film att kolla på som vi ska ta lite senare då, och så fick ja. jag en utbyte av er och kolla på. Ja, exakt. Quid pro quo. Quid pro quo, mm. Quid... Quit, quit men, vi, vi har berört det er då lite vad du är för film, ska vi gå lite på djupet? Va? Vad är det här för slags rulle? Den börjar ju med att man får lära känna en eh, mamma. Eh, och denna mamman får ett telefonsamtal som berättar att hennes barn har gjort någonting dumt i skolan. Man har inte riktigt, riktigt fått veta vad det är, men sedan så kommer hon till skolan och får reda på att han har något slags vapen. med sig. Detta är, är av någon anledning någonting han gör för att eh, skydda sig själv ja, mot... Eh, han är rädd för monster. Han är rädd för monster, ja. Som, som, ja. Eh, och varje natt så får hon titta under sängen och i garderoben och allting och visa att det här finns inga monster här. Och sen så ska han läsa en godnattssaga. Eh, man märker ganska tydligt enligt... All, all scenografi i den är trött. Så att ja, säga. Exakt. det är matta färger ja, man det, känner riktigt hur det, trött det är ett väldigt grått ni, är väldigt här, härligt filter på hela filmen ja. Ja. Så, så hela, den är väldigt dov i tonerna liksom, och, mm. och hela allt, varje, varje scen så känner du verkligen hur trött den här mamman är pappan har eh, gått bort av, ja. i, i den här historien och Och mycket mer än att det är en skräckfilm är det egentligen någonting... Relationsdrama ett lite. Ett relationsdrama om, om förlust kan man säga. Ja, och han hantering av förlust. Ja, hantering mm. av förlust. I svåra tider och liksom, situationer. Mm. Så att den, går in, den går in väldigt djupt på detta. Och samtidigt så... Man märker hur mamman bara blir tröttare och tröttare på, på den, här, den här ungen som, som verkligen spelar ut... och inte heller kan liksom riktigt ja, visa, han, vad han egentligen visa vad han egentligen känner för att han är ett barn ja, lite så. Eh, och måste därav liksom uttrycka sig på det enda sättet som han vet hur man kan och det är att göra hemmagjorda arbalester precis <laughs> Precis, och hämladegjorda vapen av olika mm. saker. Men, men förutom ja, att de har den här förlusten av pappan så har ju mamman då en väldigt spänd relation med sin syster. Det har hon också, ja, precis. Ja, exakt. Eh, och den blir väl mer och mer spänd allt eftersom. Mm. Sedan en dag så hittar... Så, så när hon ska läsa en godnattssaga så, så har sonen fått välja bok varje gång och då har sonen hittat en bok som heter The Babadook. Och när de börjar läsa den här så... Är det... det börjar som en ganska oskyldig ja, godnattsaga. Ja, Och sedan så blir den bara värre och värre med hemska Man ska hemsökas. Och... Och... Motsatsen till en godnattsaga. Ja. ja. ja den avslutas med ordet död. Ja. Ja. Precis. Eh, och, och på för... den vägen är det. Ja, <laughs> vägen, för, att, för att inte... Och sen tar det fart helt enkelt. Ja, precis. Och för att inte förstöra för mycket så, så är det ju... Eh, eh, ja... Hon verkar ju bli hemsökt av den här varelsen då. Ja. Ifrån den här boken. Men, men, men som jag fattade först så var det sonen först som... Sonen först antagligen och sen morden kanske. Eller båda två samtidigt. Mm. Eller själva huset. Det, det, För, alltså, det, fil, fil, fil, fil. Filmen agerar ju som en väldigt, väldigt typisk hemsöksskräckis hemsöks, helt enkelt. Mm, ja. Någon, alltså ett hus som är hemsökt av någonting och... Man vet inte vad som händer om man försöker agera. Men det är, alltså, det är bara grunden egentligen. Det är bara grunden. Sen så ja. drar de mig bort det skynket. Precis. Till att det blir någonting helt annat egentligen. Man vet, men för att, som sagt, inte för att säga för mycket. Men det finns mycket att analysera med filmen. Och för att inte gå in på spoilers så tycker jag att vi avslutar där och säger att är du intresserad av en psykologisk triller, skräckisk, skräckis, <laughs> ja. så ta... Ta en titt. Den, mm. Det kommer inte... Du kommer inte kan jag säga det? att... Uh, ungen, eller den lille killen i filmen är ju otroligt bra. Uh, antingen som en skådespelare eller bara för att det är så han är. Ja. Det kan inte jag svara på, för det är hans första film. Nej, precis. Han är castad väldigt bra i alla fall. Mm. Mm. Uh, man, så, man brukar ju säga det att, att 90% av uh, regissörens jobb är casting. Ja. Så att, uh, men, oavsett om, om uh, lille killen är så... Privat eller om man agerar så är det otroligt bra. en väldigt ovanlig barnroll också. Ja. Det är inte det är inte den typiska lille barnet i en skräckfilm. Det ja. är, han agerar väldigt annorlunda och mm. det är väldigt uppfriskande att se. Mm. Jag fick lite ensam hemma vibba där någonstans <laughs> med, mot slutet. Mamman går ju bananas då. Ja. Och vrider nacken av hunden och lite så bland annat. Mm. Uh, och sen så på något sätt ska man väl försöka ge sig på sin son där och ja. varav han drar fram i en kniv och sätter i benet. Uh, Sprig ner i källan där han har satt upp en snubbeltråd och drar så att mamman <här> ja, slår så. huvudet rakt i betongväggen. Du kan ja. inte komma hit, jag har lagt ut mina leksaksbilar framför dig. <här> ja det är lite, det är lite. <här> Tjup, tju, bort. De, de 30 sekunderna där uh, ja. var väldigt roande tyckte jag. Ja. Ja, som sagt, den går ju mycket mer på djupet än en vanlig skräckfilm gör kanske, eller i alla fall de vanliga skräckfilmerna vi ser av idag som Paranormal Activity eller eh... Alla annan än skit det... men, men till skillnad från dem så har den här ganska lyckligt slut det, Ja, kanske Eller det är... Jag tycker det är ett lyckligt slut Jag tycker inte bra som dör i alla fall nej Jag tycker det är ett lyckligt slut Ja Uh, eller det är ett hanterbart slut det är ett hanterbart mm. slut, det, det, det kan jag väl säga också, det är ett hanterbart slut uh, jag tyckte dock det var lite synd om den här stackars hunden då som fick sätta livet till ja, det, det är ju det var en novel uppoffring mm. uh. alltså det var inte menat var... av hunden att det skulle vara en uppoffring men det var Nej. det det blev ja, precis. Uh, men vi går vidare tycker jag vi går vidare och pratar om uh, filmen som jag och Linus blev tillsagda att titta på uh, Jurassic World ja uh. inte Ted 2. Nej. Även om jag nämnde Nej, den också. Om, om <laughs> det skulle vara så skulle den här podden existera längre. Nej. <laughs> den har precis börjat. Nu ska vi prata om Ted. 2. Jag går nu. I, <laughs> ja. det, jag är klar här. Men Kristoffer frågade om två filmer och då sa jag Jurassic Park och Ted 2. Jurassic World. World ja. Och det blev Jurassic World. Det blev Jurassic World. Det var ett bra Fram, val. Fr framförallt för att jag faktiskt ville se Jurassic World också. Ja. Uh, jag ville vill se den här på bio men. Jag hittade ingen som ville gå med mig på den. De tyckte att det räckte med tre Jurassic Park-filmer. De, de var inte så sugna på mer dinosaurier. Så, att jag, så jag, jag fick vänta tills, tills den inte gick på bio längre. Det är ju synd. Ja. Ja. Eh, du kunde ju ha frågat mig. Jurassic, det kunde jag. Jurassic World Men det är fel, jag var ju en film som gjordes. Det, den existerar ja. ja. ja. Vart vill du komma med det här, Kristoffer? Det, det, det jag vill komma med detta är att... Eh, Lite det, klyvet. Det, ja, verkligen. Vissa scener i filmen var jättebra. Medans... Ja, hela, ja. Pre, eh, eh, hela premissen var också bra. Det, det bara, den är bara... Den är när på rakt igenom så dum. Ja. Det, det är så, så dum. <laughs> det, är det. Det, det är verkligen liksom allt. Hela filmen hade kunnat... Inte vara. Ja, exakt. För eh, ifall den här parken som de hade byggt då. Eller den här Jurassic World parken. Eh, hade, byggt, hade haft bättre säkerhet. Ja, mm. no någon. <laughs> alltså någon form av säkerhetsåtgärd. Ja, ja precis. Liksom typ. Alltså en kvast du kan använda för att slå någon med. <laughs> om det hade existerat. Det hade, liksom, det hade varit bättre på alla plan. Ja. Men man, man behöver inte mörka så mycket när det gäller slutet på den här filmen. Det är en uh, Jurassic-film och vi vet ju de ja. tidigare filmerna mm. har slutat. Det, det är kaos. dinosaurs är lite ja. överallt och alltså alla filmer har ju egentligen varit väldigt grundläggande häftiga actionfilmer. Mm. Om vi ska göra ett, ett de ett har inte varit smarta egentligen. Om vi ska hoppa tillbaka innan vi gör det som vi gjorde med, med med The Babadook här då. Vad, vad har ni för kopplingar till Jurassic Park? Jag kan börja med Sebastian. Oh, jag, jag kollar på dem mellan dagarna varje år. Kollar jag igenom de här den här trilogin då. Okej, hela trilogin alltså? Hela trilogin och jag tycker det första det är den första är riktigt, riktigt bra. Mm, den första är helt... E utgivning. Och ja, de, de andra två, det är två filmer <laughs> som funkar bra på <laughs> mellandagen dagarna. <laughs> e ja, som av Ivanhoe på nyårsdagen. Ja, där. ja, fast det har jag ju tröttnat på. Ja, men det är ingen, ingen är skick till att gå upp eller äta. Och då sätter man på Ivanhoe. <laughs> det de flesta då, inte de, de, de flesta. Där man kunde tro att det kommer nog inget mer Jurassic-film när man har sett den här trilogin. För att det går ju inte så bra första gången mm. de försöker med den här parken. Nej. Mm. Och andra gången går det ungefär precis likadant. Ja. <laughs> ja I, jag, jag kommer inte ihåg så mycket av trean. Eh, förutom Alan. <laughs> den här dinosaurien Som helt plötsligt dyker upp på flygplanet I hans feberdrömmar Och, och han säger Alan, Alan Jo. I'm a dinosaur men, men, ä, Ettan då, jag vet inte om ni tycker att den är Så bra som jag tycker Jag tycker att ettan är helt fantastisk Jag älskar den, jag försöker kolla på den I alla fall en gång om året mm. yep. men, men den bästa scenen det är Varje gång jag bara tänker ord dinosauri Så kommer jag på den här scenen, det När T-Rexen sliter sig lös och det är en av de här forskarna tror jag, som sitter på utedasset och T-Rexen bara biter av utedasset och ja, det är, det är ju advokat, lockar upp honom när han sitter och skiter. <laughs> uh, det, det är nog bland de bästa filmscenerna. Ja, det är ju advokaten. Vi, vi diskuterar ju <laughs> ifall, ifall det skulle hända i Jurassic World också. Det är ja. synd att inte gjorde det. Det är väldigt synd. Uh, Den fantastisk scen då. Uh. Uh, min historia med Jurassic-serien Är att Jurassic Park invigde vårat första hemmabiosystem. Ah. Och vi bodde i en, ett radhus. Så det var en gata med hus på båda sidorna. Och farsan bjöd in alla. det tänkte, hej! Lyssna på den här soppbuffen! Och då var det exakt den scenen som du pratar om här nu. Med, när det var första Jurassic äh, T-Rex-scenen helt enkelt. Eller vat vattenglaset. Ja, lite så. Han bara, lyssna här, lyssna här. Och sa han till varenda granne vi eh, Och det var en bra början. Det kan man väl kan man säga. Men mm. eh, tvåan är ju... Finner jag ingenting i egentligen. Mm. Det, I det, det, det är kul. Är det där han klättrar upp? Nej, det är ettan var han De klättrar upp på det här elstängslet. Ja, och, och det går på. Det är, första det är, första. Det, det, det är en liten kul scen I också. I rävla flane. <laughs> eh, trean är ju... Jag, jag är generellt partisk till Sam Nil, Men tyvärr så kan han inte lista upp den filmen egentligen. Den är alltså... Jurassic World är egentligen en spirituell uppföljare till trean känns det som. Med tänk på dumheten bakom Ja, ja exakt, den, den otroliga dumheten ja. För trean äh, är ju bara så så dum den med Det dummaste egentligen att bygga upp den här parken igen när man har haft sådana problem ja. eh, första gången och ja, som sagt det går ju inte lång tid innan det skiter sig igen Nej, Men, hallå, hallå vinstmarginal ja. Fattar mycket vinst med den här parken ja. Fast det var, ju, det var ju inte det som var det viktiga heller De pratade mm. ju om detta liksom ganska tidigt i filmen att It was Hammond's vision that blah blah blah blah blah the dinosaurs were wondrous. Men men det här tar ju ja den här filmen tar ju dumheten då ett steg längre de ska försöka genmodifiera dinosaurier. Den existerar väldigt tre än jag får mig. Alltså hur dummingen om man kan säga så i 3:an är inte den någon form av moddad T-Rex eller liknande. Det det är ju det är någon typ inte Dominus Rex men det men det är ju något i den stilen har jag för mig. Det var länge sen jag såg 3:an och jag Ja, det är lika bra. Men jag förmer faktiskt att, att... Men det är någon, någon sån som det. vinner över T-Rexen då. Ja. Vilket eh, är en av huvudanledningarna till varför man inte tycker om trean. Det är för att T-Rexen blir liksom... Liten och fyrtig. Liten och klen. Men T-Rexen får ju spela hjälte dock i Precis. Jurassic World. Men som sagt, alltså, det du sa här. Alltså, det, det etablerades ganska fort i filmen att parken skulle gå ut på... Alltså gemensamt äventyr förundran mm. i Hemens önskan helt enkelt. Mm. Att hela parken skulle gå ut på att alla, alla besökare skulle ha det en, en trevlig och häftig stund helt enkelt, att se dessa under. Mm. Och det, det hölls ju inte. Nej, men det verkar ju vara liksom det verkar ju då som att, att den här parken hade funnits ett tag Ja, och, att, och att folk inte var imponerade över dinosaurier längre. De hade tröttnat på dinosaurier. Mm. De, de vill ha någonting mer. Mm. Det, det jag tycker var väldigt underligt med detta dock är att hela parken är väldigt välbesökt under hela filmen. Ja, så varför, den är väldigt tätt. Så var, varför behöver de... Jag tror det är en sån, sån typisk marknadsföringsak. liksom att, att om besökare är stadigt ja. så kan det bara gå ner. Ah, ja. Det är så de tänker då, så de har stadiga besökare men de behöver ha den här de behöver ha de stigande behöver, hela. Tiden. Exakt, de behöver stigande för att, att under de har tänkt så här långt. Det nej. är en väldigt <laughs> bra fråga. Men. Ja, nu väljer jag att liksom, överanalysera för att jag mm. vill att ta i alla fall att någon anledning till att det de gör är logiskt. Ja, precis. Eh, och sedan så skippar de ju på ganska mycket av säkerheten då som vi som diskuterar all, ja. all säkerhet. All säkerhet. Eh, vi kollar innan här då lite lite alternativa slut på filmen. <laughs> uh, som <laughs> finns, finns på Youtube. Uh, och ja, Det finns ganska självklara åtgärder. Man hade kunnat göra för att undvika uh, ja. den här katastrofen. Ja. Uh, den självklaras är väl dock att ja, inte bygga upp parken igen. Uh, <laughs> det är väl. <laughs> det är väl självklara det. Eller är. bara känna till vad det är man gjorde för en dinosauri. Mm. Ja. Och liknande. Och lite säker så är det, det där liksom. Mm. Kanske också dela med sig. till jägaren som, som de man anlitar för att stoppa den här dinosaurien om vad det faktiskt är man har stoppat in i den. För det utspelar sig senare liksom när han säger You know why they didn't tell us what, what things they put in this dinosaur? It's part raptor. Da, da, da. Och så pratar han med velociraptorerna som de har tränat som Ja men den går inte ihop till heller Nej Det, det, det, det är mycket T Tama mm. Dinosaurier alltså ja. Nej men alltså Det mm. går inte ihop i och med att De har etablerat Han har varit Hela sitt liv Han har varit isolerad Från allt annat Precis Och sen så, så sån... diskuterar han På ett, ett, ett gentlemannas sätt Med alla andra Välsaraptorer Bara där Ja Helt plötsligt. Detta det, det är också som sagt en, en plottpoint de pratade om tidigare. att Han är så aggressiv och han vill döda allting för att han försöker hitta sin plats i näringskedjan för att han har alltid levt i, i isolation medan mina raptorer som jag har här, som jag har tränat de, de fungerar inte så för att de har fått leva i ett samhälle tillsammans med varandra och, och, och med mig som ledare typ. Ja. Eh, och detta visar sig senare, senare då att det här hade ju inte spelat någon roll för att de kan ju prata med varandra ändå speciellt mm. eftersom ja. tydligen så har den här jätte jätte jättemycket större dinosaurien samma vad heter det vocal cords ja eller. samma röstomfång av ja, röstomfång som som de, som de här väldigt surraptorerna då så att de förstår precis vad han säger. Ja exakt. Eller ja. hon säger till och med. Men det. kunde de kunde de byta om detta till att bara säga att dinosaurien var generellt väldigt aggressiv? kunde det ha det funkat? Kunde ja. man gjort? Ja, uh, vilket den är. Vilket ja, den är. Sen <laughs> bara den vill, den vill ju döda allt. verkligen ja. allt. Dinosaurier förutom velociratorerna då. Mm. Ja, rätt så. Uh, så den dödar allting och sen så uh, är filmen slut. Ja, ja uh, Och uh, de flesta människorna lever lyckliga alla sina dagar. Ja, uh, det, det är ju väldigt som sagt. Det, den stänger du av hjärnan och tittar på den som den en Det är bra. Stänger du av hjärnan och titta på det som en, som en actionfilm. Eh, en äventyrsfilm. Eh, och liksom bara blockar ut eh, att liksom alla de här... Ja, all logik. Ja, precis. All logik. Ja, alltså jag är en sån som inte pratar jättemycket egentligen när man tittar på en bra film. Alltså, mm. Jag brukar oftast vara nöjd med att bara liksom, titta på den. Mm. Eh, men den här så var jag ju tvungen att kommentera varandra minut. Ja, det var ju så. Som sagt, stänger man av all, all logisk tankegång och... och struntar i alla de här säkerhetsåtgärderna som de inte har och så, så är det ändå en underhållande film det är ja, en, väldigt, ja, det är en ja. bra film och den är, den, är ju snygg. den är snygg till viss del i alla fall uppbyggnad, den är ju bra också liksom. det var ju det var en, väldigt, det var en väldigt stor besvikelse för mig i alla fall när man sätter sig och tittar på den här och, och när man ser, ska få se den första dinosaurien och så ser man att det är CG Ja, det var katastrof. Det var, det var lite hjärtekrossande för mig. Ja, det var som alltså, den scenen då eh, hans väldigt raptorgäng satt fast eh, i sina burar. Mm. Eh, då huvudarna sticker ut och sitter fast i en, alltså, om man tänker en jättestor munkave som går mm. över hela huvudet. Precis. Och att de inte hade liksom, en eh, mekanisk eh, huvud där, det Nej. var ju bara katastrof. Speciellt ja. eftersom de skulle påklappa på de här också. Ja, så. Det, alltså, det, det, alltså det är... huvudarna sitter fast. De kan inte röra på sig. Så de behöver inte tänka på de mekanikerna. Nej. Det de kunde gjort att göra hur bra huvud som helst. Bara och sen ett bara, ett gjort, bara gjort det liksom seger på ögonen i princip. Mm, mm. Och det skulle räckt. Och det skulle hur bra som helst. Mm. Men nu var det då seger. Ja. Och det sågs Så, så det, var ju, det, var ju, det var ju en segerfest. Och man, man såg ju segen ja. ganska tydligt. Eh, och eh, Chris Pratt har en eh, djungelgående eh, vad heter det? Motorcykel, Mot, motorcykel ja precis. Ja. Mm. Eh, men en bra och rolig actionfilm. Bra och rolig mm, actionfilm, ja. snygg film. Ska, ska vi vänta oss en ny trilogi? Det tror jag inte. Jag tror inte att den Jag tror inte den var särskilt eh, hög intäkt för att göra, om de inte redan har börjat på en. F men, för eh, å andra sidan det... så finner jag ingen Ingen plott eller liknande till en andra film. Nej. Men det, det kände man inte riktigt efter första heller tyckte jag. Men ändå så blev den tvåa. Ja väl och sen sant. hur bra var tvåan då? Nej den var ju inte så bra men eh, det kändes som en start på, på någonting nytt. Och annars, sen är det ju tvåan bara att de går, de går till andra ön där de märkte att dinosaurerna flyttat. Mm. Det, jag, jag, och det är en, det är en hel annars De, de, de vint, vint seglar väl över och så ramlar någon unge ner och de ska hämta honom. Det, det, det är trean. Är trean. Är det tre? ja, ja, ja. Båda de här sakerna är väl trean. Alltså, andra filmen är väl egentligen bara att de vill tillbaka till ön. Eh, för att, eller de är redan tillbaka till, på ön. Eh, och Jeff Goldblum åker dit för att hans ex eh, är där. Och sen så kommer hans dotter med... som en stowaway eller någonting. Är det den husvagnen de planerar för Ja, ja det är det. Ja, så det är trean som har att de har Aha. alla deras migrerat till nya. Ja, Just precis. det. Jaha. 2:an slutar väl med att man får se en Två Nej, en, en Ja, det är ju andra filmen då då Tyruxen kommer in till typ stan men hatten. Ja. Ja, ja, ja, ja, oh, herre. ja. Herre. Ja uh, äh, men jag, jag, jag gillar Jurassic Park eh, och nu har jag en film till att kolla på varje målandag. Absolut. Det, det som sagt, det, det, är en, det är en film. Den är absolut sevärd och Tittbar Jag tycker ja. att den är inte dålig, men den är dum. Den är inte dålig, den är dum. Men jag tycker att, eh, liksom, hela för, hela filmen är så där Men Jag kan helt klart säga att det är värt priset att köpa filmen och titta på den bara för de sista 20 minuterna som är helt underbara. Helt underbara. Dinosaurier som fightas. Ja men precis. Kan det, det bli fräckare? Det, det precis det är ju verkligen det man ville se. Det är lite man... det som gjorde Godzilla bra, första Godzilla eller nya Godzilla nu. Mm. Uh, men alltså alltså slutet på Jurassic World är ju en liksom, nostalgifest för de som tycker om ettan eller Jurassic mm. Park mm. då mm. egentligen. Ja. Men har vi lämnat våra fjälliga vänner nu? Vi lämnar våra fjälliga vänner och så går vi in till... Eller fjädriga så. Ja, jo precis Eller Ja, jo precis Men vi går vidare till våra fluffiga vänner istället Eller ja. är, de, är de fluffiga? Du vet mer om det här om jag gör Jag nog mer samhällslena Samhetslena Skulle jag vilja säga Det vill du säga, ja mm. Mm. Uh, Vad pratar vi om? Vi, pratar... uh, vi har nämligen sett uh, muminfamiljen på reviäran Ja. och jag, ja. Måste, jag måste bara ta. Jag måste bara ta ett ögonblick och eh, säga. Förklara varför kanske. Varför tycker du förklara sig själv? Jag tycker du ska förklara. Vet varför du tycker om extreme movie och date movie? Och Men det, det har jag försökt utan. Det, det pratade vi pratade om det för dagen. Har du inte släppt den. Det, det är två, två veckor. Att släppa sånt. Det är två veckor sedan. Men eh, vi har den här eh, mummfilmfamiljen på rivieran. som är regisserad av en person med världens bästa namn han heter Xavier Picard eller Saviour Picard Vilket är eh, Patrick Stewart's två stycken Absolut största roller han har spelat Det är, Do det är eh, Captain Picard Och eh, Dr. Xavier Alltså jag vägrar tro att det här är ett seriöst namn Det måste ju vara eh, ett pennnamn uh, ja, ja, det, Jag känner ju att det borde vara det Men jag hoppas så mycket att det inte är det För att eh, det, är för det, det är för bra Det är för bra Berätta lite om den här filmen då eh, ja. familjen på rivieran <laughs> my, -my familjen på reviäran är egentligen en, en, en filmatisering av kapitalismens mecka. <laughs> um, det är helt enkelt att my-familjen bestämmer sig för att nu vill de ha semester som mm. åker till reviäran och kommer till det mest största femstjärnigaste hotellet som existerar där. Mm. Mm. bara en, en tanke där som jag fick när jag såg den här, när man ser hotellet stå där det är The Grand Hotel <laughs> i, i, i The Grand i, Budapest ja, precis. men det är verkligen den shotten också av, ja. av The Grand Budapest Hotel Exakt. men den här kom ut 2013 så det kan ju inte vara inspirerat av det, det bara råkar vara Exakt så, ja. Liksom likadant här. Men är det här en ja, riktig Muminfilm, eller? Ja, ja, ja, ja. är ja, det, Den är 74 minuters lång film, så att det är en riktig lång film. Ja, exakt. Den är väl baserad på ett den gäng är... olika... Ja, den baserad från uh, Tove Janssons originalserier. Mm. Alltså i viss mån så är den, så har de tagit lite grejer så, helt enkelt, sen byggt på det. Mm. Men filmen är i stort handlar helt enkelt om Muminfamiljens vistelse på hotellet. Och... Uh, Det, det. Hur, hur förs i muminfamiljen på, på hotellet? Ja, de, de för att få vara kvar så ändrar de sitt namn till eh, The Mumin-familjen. Ja. Så vi har pappa The Mumin och mamma The mumin För att det är endast liksom, höginkomsttagare som får vara på det här hotellet. Det, det, det, det absolut bästa med det här är att jag precis nu nu här, insåg att Mumin då blir Mumin de Mumin. Mumin de Mumin. <här> han, är, <här> han är den största av Mumin. Vad va, Lilla My och alla snorkfröken de här med? Nej. Lilla eh, My var... är med. Va? Lilla My är med. <här> är Lilla My med? Men, lilla, lilla... Snorkfröken då? Nej. Nej. Däremot så gör de en referens till, till snorkfröken för att det är eh, en som rullar in sig i en filt och så säger de, titta, är du snorkfröken? Ja, exactly. Så det, det, finns, det finns referenser till det här också. Även Mimlan är ju med i början. Ja, just de, de... Snusmumriken. Snusmumriken är också med i början och i slutet. Men, mm. han, men, men av samma anledning som Ö, alltid annars så är han aldrig med på någonting. Nej, exakt, de nej. pratar hela tiden om hur snusmumriken är ute på sina äventyr hela tiden. Hur Man han är en fri skäl och sen så kommer han... För han är aldrig med på någonting. Nej, exakt. Men äh, hela, är han lite mobbad av... De andra eller nej, är det bara någon nej, han är grej? han är bara skiter fullsinn inte vad de har för sig. Ja, han han, han kanske inte får, vill vara deras vän cool egentligen. Han är för cool ja, för, är för det. Cool. Han vill inte hänga med den här töntiga Svensson Muminfamiljen. <laughs> men, men de har någon slags fascination för honom kanske. Ja, lite så. Ja, det, det går ju det går ju att göra eh det gissningar och, och teorier på på Mumin sakerna i, i all evighet. Ja, lite så. Men det jag tyckte var alltså, det som är bäst med filmen är helt tänker jag hur Under hela filmens gång mumifamiljen ska försöka komma undan med att de inte är de Mumin och har pengar. Mm. Eh, så att de bara flyr från allt och tar allt de lyckas få. Ja, eh, mamma Mumin i den här filmen är ju verkligen lite av en hoarder. Hon är, hon är lite av en hoarder, ja. Faktiskt. Hon, liksom, vart hon än kommer till så bara, titta, den här kan man samla på sig. Och så plockar hon på sig typ stenar på en strand. Och, och eh, hotellrummet gör hon väl till ett, till ett smärre växthus? Ja, eh, och sedan när de flyttar därifrån så gör hon ju en, en, en stenträdgård. Ja, just det. I eh, sandstranden. Där. sandstranden. De, de, de, de, Mumin och mamma Mumin bestämmer sig för att de, de här riväran är inte bra för familjen, så att de flyttar från hotellet ner och bor under en båt eh, på stranden istället. Det, det är logiskt. Mm. Eh, för att de vill inte vara del av det här längre. Och snorkfröken blir ju indragen i glamourlivet för att hon, ja, hon vinner på kasino. Ja, hon får massa pengar. Sen, hon, hon har alltid velat vara en, en liten snopsig fröken. Ja, lite snopsig fröken. ja precis. Det här känns ju väldigt långt ifrån det med trollet jag kollade på när jag var liten. Det är väl ändå va? Det är en av det. Mm. En annan sak som man kan säga om den filmen är att den är fantastiskt fin. Den är väldigt, ja. väldigt snyggt äh, animerad. Det här, ja. Och det finns, man verkligen känner att, att personerna som har gjort detta har haft, de har brytt sig om det de har gjort. Det är ja. liksom varje, varje ruta av animation är lite av ett surrealistiskt konstverk. Lite så. Alltså den, det är en väldigt, väldigt skillnad Från andra filmen som kom ut Murfamiljens farliga midsommar <laughs> eh, Där hela stilen är Jag vet inte hur jag kan förklara det Handdukkor de, Ja det är, är sådana gubbar som hänger inne på väggen mm. Där man drog ett snöre så rörde sig armarna och ben uppåt mm. Det är Hela farliga midsommarfilmen fast, fast i filt typ. Ja i filt och, och så att hela, Allting ser ut som att de drar i snöre Så att armarna och benen rör på sig Och så kom att den här filmen som är liksom surrealist på på ett sätt. Ja, och väldigt vacker eh uh, pastelliga. Alltså niotronade pastelliga färger kan man säga. Ja, De är inte liksom att säga skrikiga men men uh, ändå färgstarka på något sätt. Det, det är svårt ja, att klara. Exakt. Ja, men det är, alltså det är det är, starka, det är mycket orange det är. Det. Mm. My, mycket mycket starka färger som är fördovade mm. helt enkelt. Um, så det, det är ju väldigt väldigt charmigt att se på det också. Ja, de verkligen. Här. Och, och, och, och hur, en väldigt hjärtevärvande film i slutändan. Men hur, hur kommer det se att vi, vi går så här djupt in på Mumin trollen som väl är en barnfilm, först och främst? Nej, alltså själva, själva muminfamiljen är ju djup så sett. Men så, du har ju rätt i att det här är ju Alltså, det är ju en barnfilm. Ja, här sitter vi vuxna och diskuterar den här. Ja, man kan väl säga ett annat att man kan diskutera mer i immunfamiljen än Jurassic World dock. Ja. <laughs> kanske säga ett annat. Men, uh. men ja, det är ju en barnfilm. Och det är en väldigt trevlig barnfilm. Men mm. den är inte gjord för att treåringar ska liksom skratta för att det är roliga saker som händer. Nej, utan den är, den är ju gjord precis som mycket Disney och Pixar-filmer. För att även vuxna ska kunna uppskatta den på ett annat sätt än vad barnen kanske gör. Mm. Jag, får, jag får nog ta och kolla in det här ja, Absolut, det, ska du, det tycker jag du ska göra äh, den, eh, Jag var också lite skeptisk innan jag såg den Men när jag väl tittade på den Så, så visade det sig att det, det var ett väldigt bra val mm. äh, Men i förra avsnittet pratade vi om ja, Filmen vi har sett i sommar Jag har faktiskt sett Asterix eh, Och jag vet inte vad den heter Den gick på bio här Ja, den här nya den här, äh, live action Spelfilmen äh, nej, äh, Asterix, den animerade som den gick Jaha, på, det, det på bio Ja Uh, här i somras. Jag uh, oh uh, får om barnfilmer som man går och ser det. Så att, ja. uh, kommer inte ihåg vad den hette. Uh, <laughs> var det något att ha då? Uh, det var en mycket bra film. Mm. Uh, Asterix och drömmarna staden. Okej. Okay. Mm. Uh, Men ja, äh, så... funkar också om man inte har någonting att göra. Ja, absolut. Ja, vi såg Asterix och britterna finns så länge sedan. Men <laughs> ja, nu är ju helt underbart. <laughs> Asterix och Cleopatra tycker jag är fantastiskt med han arkitekten som bygger husen, husen upp och ner. Upp och ner <laughs> ja, <precis. laughs> Men britterna är väl ändå, det, inte det den bästa egentligen. Jag kan väl tycka att britterna är den bästa. Sedan så tycker jag, jag, jag tror faktiskt att, att och Cleopatra kommer... Eh, Stark andra, lägre ner, alltså tredje nästan, jag tror att Aha. det 10 stordåd är mer, det ah. kan vara för att jag sett den mer. Ja det kan det nog vara. Mm. Ska vi ta börja runda av det här då? Vi börjar väl av det andra avsnittet av Filmsnack. Ja, nästa gång vi syns så... Ska vi snacka lite tillbaka till framtiden då? Det tycker jag vi snackar till eh, lite tillbaka till framtiden. För att det börjar närma sig. Och kanske, ja, och kanske lite skräck ja, inför Halloween också, lite tips. Framtiden närmar ju alltid Skräckfilmer ja, som, som folk borde se. Och vi måste ju ha så här att... Ja. t-shirtar med hoverboards och grejer inför det här tycker jag självfallet. Ja. Och de här skorna tycker jag att vi ska få. Ska bli riktigt jädigen inleva så här i studion. Ja. menar, fast det inte kan se oss. Nej. Men det det liksom... Vi ska ha in en hel DeLorean här inne precis. <laughs> vi ska sitta i en DeLorean och spela in. Det är ja. det någon som har någon att skänka till oss i någon timme sådär? Så, mm. så hör gärna av er. Ja. Vårt nummer är 555 915. Nej, nej, nej men sk ja, skriv gärna till oss om det är någon I Borås Momnade som har en DeLorean ståendes. Eh, skriv gärna till oss på Facebook. Mm. Gör det. Gör det. Eh, in och gäll vår Facebook-sida. Ja, in och gillar vår Facebook-sida. Ha, har du filmsnack? gjort det, Linus? Eh, jag kan göra det nu. Ja, det tycker jag. <laughs> eh, filmsnack heter vi där. Eh, och lyssna gör det via iTunes, podkicker eller podcast. ras.se. Vi syns nästa gång. Det gör vi. Hej då. Titta Hejdå. nu min.